І що я маю робити? Розпачливо запитала вона. Роби, що хочеш, відповів Рон. Нам треба йти, ми запізнюємось. Не встигли вони дійти до кінця коридору, як Герміона їх наздогнала. Я піду з вами, заявила вона. Ні, не підеш. То невже, по-вашому, я стоятиму тут, поки мене піймає Філч? Якщо він побачить нас у трьох, я скажу, що хотіла зупинити вас, і ви підтвердите, що це правда. От то нахаба, не стримався Рон. Ану? Тихо, урва Гаррі. Я щось чую. Чулося якесь сопіння. Місіс Норріс сполошився Рон, мружачись у темряві.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 Діти навшпиньки прийшли до кімнати з трофеями. Мелфоя й Креба ще не було. Кришталеві вітрини з трофеями виблискували під місячним промінням. Кубки, щити, тарелі і статуетки вигравали в пітьмі з сріблом і золотом. Діти пробиралися по стінами, поглядаючи на двері в обох кінцях кімнати. Гаррі